Ja täällä on Kentala. Hyvä ilta tai päivä. Kuka? Kentala. Mä oon täältä lääkintöhallituksen tulkkeja. Mhm. Ja mulla olisi pikkuiset lääkärin tutkimukset menossa. Me suoritetaan niinku puhelimessa pika tutkimus ihmisestä, että miten on yleiskuntia tuolla. Ja sopisiko nyt tehdä tää tutkimus? Joo. Mä tarvitsisin muutamia tietoja. Aloitetaanko vaikka pituudesta? Joo. Saisinko mä pituuden? 160. Paino. 47. Mm, silmien väri. Sininen. Ja silmien väli. Väli? Niin, kuin pitkä matka on silmäterästä toiseen. Mitä? vaikka sormilla. Kuinka monta sormeja sopii rinnakkaan? Kaksi. paljon Kaksi. Kaksi. Kaksi. Kaksi. Sanotaan kaksi senttiä. Kaksi senttiä, se on aika pieni, mutta kyllä se, väsy, kyllä se passaa. Kuinka monta korvaa teillä on? Kaksi. Kaksi, molemmat tallella. Joo. Raajoja ylä. Siis, Raajoja. Niin, ylä, yläraajoja. Käsi sanotaan arkikielessä. No, nel, mon... nel, normaali määrä. Kai. Neljä kättä. K kaksi. Kaksi kättä, kaksi jälkää. Jaa ja jalkuja, no se olisi tässä seuraavana kohtana. Onko väliraajoja olemassa? Ja siis näiden varsinaisten raajojen välissä jotakin vielä? Mitä? En minä ymmärrä mitä se on. Siis väli, esimerkiksi välikäsiä. Ei ole mitään. Ei mitään, eikä alaraajojen välissä ole mitään ei ole. ulokkeita. Ei. ei. Yleensä ei naispuolisilla ole. Tuota, onko sairauksia? Tällä hetkellä mahasairautta mm -hmm. Kasteletteko vuoteen? Mm -hmm. Joko olette lopettaneet sen ylenpalttisen viinan käytön? Kyllä tai ei vastaus Täällä ei Onko Anopissa ne tarttuvia sukupuolitauteja? Ei tietenkään. Niin. Onko teillä Anoppi? Ei mulla No niin, no silloinhan ei varmasti ole Pelkäättekö vettä? Pelkäättekö vettä? Onko teillä vesikauhua? On jostain tällaista jälleen. Oh, ettekö pelkää vettä? Vai pelkäättekö te sitä? Minä et mieluummin Mhm. Mm no milloin olette viimeksi sairastaneet lapsihalvauksen? En koskaan. Tunnetteko huimausta kahvioni jälkeen? Entä? Entä maanantaisin? Ei. Oletteko mielellänne ja usein sukupuoliyhteydessä naisen kanssa? En koskaan. Entäs miehen kanssa? No, oman poitoyhteyden kanssa. Silloin tällöin? Mm. Kolme kertaa yössä? Ei. Pannaan tähän kaksi kertaa yössä. Entä oletteko mielellänne ja usein sukupuoliyhteydessä yksiksen? Ei. Oksennatteko tämän jälkeen? Tunnetteko itsenne väsyneeksi valvottua ne viisi vuorokautta kautta yhteen syssyyn? Kyllä. Oletteko valvuneet? En ole valvoneet. Kuinka te tiedätte te vastata tähän? No mä en jaksaisin tuota korkeintaan taksi jaita Jaha. No joo tuota, palataan sitten asiaan näihin myöhemmin. Otetaan tarkempi tieto ihmisestä.